Azukrea, mesedez? Hor dago. Barkatu non esan duzu? Hortxe, zure ondoan. Aizu, gatza non dago? Hemen, olioaren gainean. Eta xaboya? Xaboya, hor, lisibaren azpian.